Пригас і знову розкрив сполохані пелюстки. Хто там біля нього гріє руки чи душу, чи виглядає когось? І, скрадаючись, любов іде до любові, щоб мати вечоровий хміль і поранковий жаль, як мали їх її посестри. Подумавши про це, про кохання своїх подруг Оксана знітилась, і все її чарування здалося забобоном. Не що з того, коли вона обмиє дзвона водою і скаже йому «Дзвони, мій співучий, дзвони голосистий, як у тобі б'ється серце, хай так заб'ється серце Ярослава! Як тебе здалека всі чують, хай мене почує Ярослав! Як ти привертаєш до себе людей, хай до мене привернеться Ярослав!» Хіба може мертва мідь привернути любов, коли не привертає її навіть серце? Не судьба виходить. Тож не обманень повір'ям ні себе, ні час. Оксана знову стугою подивилася на землю. Тепер вона кудись пливла з підсиненими і оброшеними зорями хатами, з вибіленими дорогами, з купинами дерев, і в невідоме пливла дзвінниця з принишклими вітерцями, з принишклими дзвонами, що ждали великодня. Дзвони завжди не так, як людина має свій великдень. Дівчина вже прощаючись припала до великого дзвона, а він щось зашепотів їй. «От тільки що?» Бо дзвони мають у собі і великодні, і похоронні голоси. Оксана, постоявши ще у мідному товаристві, як сновида почала спускатися вниз. Перед нею ворушилась темінь, навкруг неї існував чіпкий острах. «Хоч би тепер зустрівся їй тах, усе було б спокійніше». І враз за річкою зацвів золотий куш багаття. Чи не стах просвіщає їй доріжку? Біля вітряка, що стояв на пагорбі, підіймався ладар нічного неба. Сиплячи росу, він погойдував тіні і змовницьки поглядав на землю. Оксана, схрестивши руки на грудях, благально подивилася на місяць, а той лагідно посміхнувся їй. І цього було досить, щоб повеселішати дівчині і спокійніше поспішати зі своєю самотиною до своєї самотини Неподалік от татарського броду Де навшпиньки спинався долинковий туманець Окреслилась постать людини Доброї чи лихої Оксана завмерла А далі не повірила сама собі На зустріч ішов Ярослав З несподіванки він вражено зупинився Спохмурнів Але в дівочих очах Просвічувалась не провина А сама любов Значить, Оксані так гарно було з кимось зустрічати нічку, що навіть збентеження не лягло на її обличчя. Кому ж висяють ці очі? Хіба ж, дівчина, можна так пізно ходити? Сказав з докором, з тугою і для чогось, як на світка, кивнув головою на місяць. Уже он скоро перші півні заспівають. Я люблю, коли співають півні. Вони людям ранок виспівують. Довірливо поглянула на хлопця і непомітно для себе потягнулась до нього. Оце так, оторопів Ярослав, потім запитав грубо, щоб приголомшити її і приглушити власні болі. А ще кого ти любиш? А вам ніби не байдуже, болісно посміхнулася йому. Хлопець у думці вилаяв себе за грубість. Не байдуже, Оксана, але ж ти не скажеш. І не сказала б, тому що. «Мусиш?» «А вже ж!» «Бо ви кажуть, їдете з села». Зажурена дивиться на нього і на придолинковий туманець, що стоїть за ним. «То що, Оксано?» – дрогнув голос Ярослава, і тепер уже він потягнувся до неї. «А їдете ж?» йду. «Ой!» «Чорні птахи шарпнули її плечі, груди. Чи це вони прилетіли з тієї дзвіниці?» де вона даремно сподівалася привернути хлопця. Борючись із плачем, дівчина відвела погляд от броду, де бігла, грала вода. «Доганяй, не здоженеш». «Ти що, Оксано?» – крихітка надії ворохнулася у душі хлопця. І вона, чавлячи, болі і сором глянула собі під ноги. «Ви поїдете, а я буду сохнути за вами». «Ти що говориш, мала?» – не скрикнув Ярослав. «Такого не може бути». Чому не може? Бо ти ж гарна, як мальована. То що з того малювання? Ярослав заглянув її у очі, Може, там лише насмішка?